وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ غورو بهتر خبره دادہ چې په مسکون کې باندې سلام چول نه دی پکاره خو چا په سلام واچولو نو د لاس یا په غوته یا د سر په اشاره باندې جواب ورکو نو دا درې واړه خبرې د احادیث صحیحہ او نصابیت دي البته کو په خله باندې جواب ورکو نو د موزباد تللی او دا مورله دی دي چې د موز نفاریخ شي او بیا جواب بورکی.